a lejohet i falë sunetet e sabahut në basë farzit sabahut se nuk ka marrit kohen që me i falë për para farzit sabahut lejohet që të falë sunetet e sabahut në basë farzit sabahut dhe gjdo loj namazit tjetër me arsye lejohet që të falë të mbasë sabahut po kështu edhe masë i këndije me dërëtet ka një hadith që pe jomeni sa osem ka thëm nuk i lejohet muslimani që të falë të mbasë Sabau dhe një lindje djelit dhe në basikin dje dhe një prendim djelit mirë po kjo është kjo adith në nënkupton namazet vullnetare pa arsye nërsa nëse ke arsye e fut në gjami s'ka problem, ke mor abdes në më falë dyre kachin abdesi, s'ka problem t'ka një kësynetet e drejkës pa falë s'ka problem, t'ka një kësynetet e sabaut pa falë s'ka problem ma dje ka një transitim të saqë që pejga me e sa ose më një dit e ka pa një burë duku u falë në basë Sabahut, dhe i ka thonë, o filan, që po bon? Ka thonë pejga me e zotet nuk i falë atë do të para Sabahut, ka thonë pejga me e bëje dhe nuk lejo atë vëtëm se kështu, ose nuk lejo atë vëtëm se për këtë rastë. Gjë që të regomë se nësi një ju i kënë sënëtet e Sabahut pa i falë, para farzit lejo që ti fali mas farzit.